av dig allt mitt hjärta och jag en timme du med oss en sommar till synte var det dig till behå. och det var som kom och försvann Stormen har lagt sig till ro Ja, med den där låten Så vill vi hälsa er välkomna till eh, Rimstugan här nu då. Den eh, första Och sista tänkte jag säga Det här är ju den sista då. Och eh, sista gången som, eh, som Vi har ett program I HBN Radio Det är alltså sista gången som eh, Du hör någonting ifrån HBN Radio. Tyvärr så har ju sling slingan Slutat att fungera så att eh, den kommer inte heller att snurra. Men, och den sista december så släcks allting ner. Men <hör> vi kommer troligtvis att lägga upp någonting i alla fall på, på vår hemsida www.abonaradio.se. Och eh, för att eh, hämta andan lite igen så ska vi ta och eh, spela en låt innan vi fortsätter att prata lite om våra vinster och sånt där. Här får du lyssna på också en låt som eh, minner om gamla saker. till en sån hänger jag så många gånger Och den tid som går jag aldrig återgå åt. tanken går till vandringstid medan liv och sinnesbrit alltså ljust och vakt stugan egna far och mor. Det blir min, mycket minnen och sånt där ikväll. Det blir mycket tår, tårar tänkte jag säga. Det får vi försöka hålla oss ifrån för då blir det lite svårt att prata. Mm. Men, mm. Det är bättre att dräggla då. Så att det... Ja just det. <laughs> Nej, det är inte bra vilket som. Vi får försöka hålla masken så här lite grann i alla fall ikväll. Mm. Och försöka vara glada och pigga fast, eh, även fast det är sista gången som vi sänder här i radion. Mm. Ja, just det. Vad, vad ska vi göra ikväll då, Markus? Jo, vi, vi ska äta gott. Vi ska låta ut massa vinster. Har du ätit någonting redan? Jag har druckit glögg, har Jaha. jag gjort. Jaha. Det är därför jag är lite gladare. Ja, jag skulle också behöva lite glögg kanske. Ja, och fylla på ja, jag i nästa låt. Ja, för jag det. Ja, vi, vi har sex stycken priser här Det är ja. jättefina priser Det är... Vad är det här för någonting? Vi börjar med den kartongen Det är en kaffekvarn Ja, men maler man kaffe själv idag då? Ja, godast kaffe blir det när man maler det själv Ja men du, Är det här en sån där som man får bryggmalet du då? Eller blir det för att förr i tiden när man malde kaffe Då var det ju kokmalet så här liksom, De hade ju en sån här som man var mm. Ja jag vet faktiskt inte men det är en, det är en elektronisk eh, Ja den här kaffe behöver man, den här behöver man inte arbeta för att mala kaffe. Nej, den sköter allting själv. Eh, <laughs> jag tror man får eh, ja. dock får hälla upp det kaffe själv. Ja, man får göra men det var ett stort paket. Mhm. fint. Ja. Vad är det för märke då? Det, är, det ska ska väl inte säga. Får inte säga. <laughs> nej, det radio. Det, nej, det får inte säga. Men vi får vi, Ja just det. Nu är det någon som vill in ja Telefonen ringer Så då spelar jag en låt för er Här kommer Ulf Lundell att spela lite grann för er Älskarina Har krafter kvar När ens karläst jag en kvinna Som en dröm Ljuv och öv Fast en sliten Det ska man vara, Det ska han ha Ja, det där var inte mycket Ulf Lundell Utan honom tar vi och ropar på Uffe, vad är du nåttdans? Ja, ja, men sjung då så kommer änglarna. Uh, ja, jag har inte sett några änglar men det brukar vara mycket änglar i julgranarna så här års i alla fall. Bosse, Hellgren en av våra entusiaster här. Har du sett några änglar? Nej, inte alls utan mera har jag sett... Uh Blod i toalett. Nej men nog. Nej, figbubblan. Vad är Var då då? Det kanske heter det. Nej, och nej, det får inte göra det nu. Ja, har du varit dålig, eller? Ja, jag låg inne på sjukhuset mellan onsdag och torsdag. Usch, ja, ja, Nej, men det får vi ta vid sidan om så här. Annars så blir folk eh, rädda så här när de ha, Ja, då får vi ta något annat. Ja, då? vi får ta något annat. Har du gjort något annat roligt då? Ja, ha, jo, vi har alltså fått... Eh, kollektiv anslutning av bredband, eh, tv och hemtelefon i min bostadsrättsförening. Jaha. Och det var ju tekniskt lite krångligt. Det var det? Ja, så att det, det har vi inte fixat än. Nej. Nej, men alltså Jag har ju åkt eh, tåg från eh, Hårsta ja. Cyklar du kväll eller? Nej det blev ingen cykling Nej idag. för du brukar ju cykla med på tåget? Ja visst men den här gången så får jag ju skjuts ja, hem just det det får skjuts hem jag. Ja, för... Men nu kom det ner hit då? Ja jag gick med stavar Ja det gick bra Ja, visst. ja härligt Som ni kan höra här så är det flera människor här ikväll Det är inte så många som vi hade hoppat på Vi skulle ju tro att det skulle vara fler som kommer Men det kan ju hända klockan är ju bara kvart över sex än så länge men vi kanske ska introducera eller tala om att vi har en trubadur eller? Ja just det, han, en... är, på gång, han är på gång. Han är på gång, igen. Han, är. Ja, han är här, nej. Ja, titta där är han så alltså. Per-Martin Valdestad va? Ja, ja, jag tror det. Vi får live musik här ikväll. Mm. Och eh, sen så har vi ju Jeanette Minor hon är ju en också utav våra entusiaster, liksom Åsa Öman som är här. Och eh, Åsa och eh, Janet sitter och käkar god mat här. Jaha. Ja. Smakar bra? Ja. Jätteskönt. Och eh, har du fått något mat då, Bosse? Ja, jag har den där. Jag har inte börjat äta. Jaha, det står där borta. Men då så gör vi så här att... Eh, ja, vad ska jag säga? Livet är ju så här, va? Ni har ju snackat så mycket om att det är sista kvällen här och sista natten med gänget, och visst är det så. Men eh, vi lyssnade på... på Panita Lindblom, det var länge sedan det också Men sånt är livet mm. Sånt är livet Sånt är livet Så mycket falskhet Borde här Där man får lojar Vinner en annan Så har vi som du hör kär Han kom om våran Som om vår Min kärlek fick han Och allt han tog Men så kom hösten Och om kärlek Hans vore evigt Bara du, Så allt livet Så det livet Så lycken falskhet det här Vem man förlorar Som du har känt, han fick en annan. Jag har sett honom. Han verkar lycklig, och hon är det. Det jag har lärt mig är just detta. När hjärtat svider på för Sa till livet, sa till livet, så är det vilken falskhet, bore. Vattit, hur utan kärlek? Jag fick en annan som har mig i kärlek. Han ska vara kärlek, har allt följen. Hon undrar säkert vem jag är. Så är det livet. så är det livet. Var ja, det var länge, länge sedan som Manita Lindblom sjöng den där och eh, lite andra låtar som hon var väldigt populär ett tag. Och eh, ja, som ni hör så är det lite folk här och eh, mer folk väntar vi väl in så småningom. Klockan har ju bara passerat eh, klockan sex här, tjugo över så att det, det är gott om tid så att det Välkomna hit och käka lite god mat och vara med oss här och lite grann. Och är du är välkommen att ringa hit om du vill ha ett julrim rim på dina julklappar. Då ringer du på 017 55977. 017 55977. Så ska vi försöka och eh, hitta på någonting, något rim till någonting som du vill ha. Eller om vi, du vill bara kanske ringa och skicka en hälsning till någon kanske. Eller Vad vi kan göra i alla fall så här rätt upp och ner, det tycker jag är att eh, vi skickar en hälsning till Karin Rubbestad som är en av oss entusiaster här och som tyvärr inte har kunnat ta sig hit ikväll. Hon är inte insnöd, men däremot så är bilen hennes insnöd eller ja, vägrar att starta i alla fall tyckte jag det är som. Så att Karin, jag hoppas att du har radion på och att du lyssnar på oss och att du har det bra där hemma. I stugvärmen har det gått och skönt. Att du också kan checka lite gott och missa lite grann och lyssna på lite musik här. Pern Martin kommer att spela lite livemusik här så småningom men just nu så håller de på keka god mat och prata. Då måste vi prata av sig alla de här människorna som är här nu då. Men som sagt, vi väntar på att det ska komma några fler också. Och sen höll vi på att prata om att vi hade lite priser och det har vi mera. Vi har sådana här som så man kan eh, plasta in mat med. Jag menar, om du skulle vilja. Om du skulle vilja. Om du har mat som du inte skulle vilja äta upp för tillfället, då kan du ju plasta in den. Och så kan du komma och äta upp den senare. Och då får du liksom plast i maten, va? Så att jag menar, då är det inte bara maten, utan då får du plast med också. Så det, det kanske är jättebra, jag vet inte. Nej, men det är en sån där maskin när man plastar in mat om man nu ska göra det, jag vet inte varför. Det är klart, det, det håller sig väl lite längre antar jag Ja och eh, nu så ska vi ta och jag eh, ska ta och dra upp en regel här så, nu ska en, en tallrik en full tallrik med mat prata lite så sådär, nu hej, hej <laughs> hej, hej, tjena vem är du där? Har jag har en tallrik full med mat <laughs> ja, det var någon som skickade ett sms på min telefon jag undrar om det är någon som vill komma in här Prata, prata lite Marcus Ja, eh, du, han snackade Tommy snackade lite om en eh, en, eh, en apparat där man eh, plastar in mat och det, jag tycker det är bättre eh, eller bättre än vad Tommy verkar tycka att det är för på förpackningen står det i alla fall att det håller Fem gånger så länge som, som du hade 900. gjort Om man inte hade plastat in 900 den där, så det Bjud gärna dina vänner på inplastad mat <laughs> <laughs> Nej men alltså <laughs> ja. Tommy du, du är bra ja, jag <här> är Tack för hälsningen Spela gärna en skiffskramis vem tror ni jag skickade det vem skriver kramis? Ja, vem skriver den låten? Ja, just den låten. Önskar alla lyssnare en god jul och gott nytt år från mig. Ja. Det som startar önskar vi. Vad sa du? Bilar som startar önskar vi. Ja just det, vi önskar bilar som startar. Tack Karin Rubbestad för hälsningen och vi hälsar vi vidarebefordrar hälsningen från dig till alla som lyssnar. Och eh, Lars-Olof, om du är på väg någonstans, eh, jag menar på väg hit så ring på telefonen så kommer vi öppna dörren. Precis. Och eh, alla er andra också som är Kanske på väg hit eh, Ring på det här telefonnumret som står på Lappen där på dörren Och eh, så kommer vi som ett skott att öppna mm. Men nu var det ju den där, där Mattalliken som skulle prata lite grann Ja hej, ja, hej hej Tjena, jag vill önska alla Alla lyssnare en eh, riktigt god jul Jaha, vem är du då? Vi pratar i mun på varandra allihop Det gör den på, på radio Fingaren från Uppsala ja. Hej Hej! <laughs> har, har, jag tror du har druckit lite för mycket glögg ikväll. Ja. Ja, är det så? Ja. Nej, men du Markus. Ja. det var du som pratade va? Eller var det någon annan? Nej, det var tallriken faktiskt. Jag, ja, det jag var jätteschockad. Jag är helt målös. Ja. Det, den, den bara fladdade Ja, ja jag, jag såg det. Det var ägget där som höll på. Det hoppade på. Men det där ser det börjar bli lite kallt. Skulle inte du äta snart nu? Jo, men inte medan min på. För då... Ja, då, då, då, då, då, kan, då kan lyssnarna Men du Känna vet hur du hur, hur saliv Ligger liksom in i på dem det är, det är inte trevligt Jag ja. har en väldigt härlig låt Som ligger på här nu då. Och det är lugnt och still Och tyst och fint Så Det där var väl härlig musik Stilla natt Stilla, stilla natt Jag har fått ett eh, sms här där det står Spela gärna en låt med eh, Glenn Miller eller liknande För Jens Nilsson på skeppsvegen Som lyssnar på radion ikväll och jag hoppas att det är många som lyssnar på H&R Radio ikväll. För att eh, ikväll så är det faktiskt sista gången som du kan lyssna på H&R Radio. I eh, alla fall så här i livesändning. Vi kommer kanske att lägga upp program på hemsidan. Men eh, just livesändning är det här absolut sista gången. <skratt> Ja, det känns lite tungt. Men i alla fall så, så hälsar vi till Jens på skeppsvägen. Och jag hoppas att du lyssnar på hela programmet fram till klockan åtta. Och ja, det skulle vara kul. Och om du kunde komma hit och få lite tjek och vara med i radion så här. Har du möjlighet så får du gärna titta upp här en sving. Men nu ska vi ta och spela en låt för det. Jag hoppas att du kommer att gilla. Glenn Miller. Ja, du hörde väl att det var lite annat eh, bladder i början. Sådär, va? Men det, det är ju eh, bara för att Glenn Miller skulle få lite tid på sig att komma igång sådär, så där. Eh, nu blåsar han på riktigt ordentligt där. Ja, Jens. Jag hoppas att du gillade vad du fick höra för någonting där med lite Glenn Miller, så här. Det var väl trevligt. Och eh, nu har det kommit lite flera gäster här. Vi har... Eh... Ja, det var en... Eh... En hel rad kom där. En massa människor. Så skickar de mejl eller sms och sådana Jag ska läsa vad som står här i senaste sms jag får här. Då. Det, är, det är jättelågt ljud på musiken. Hörs bra när ni pratar i alla fall. Ja, vad ska vi hitta på då? Jag undrar om... Ja, ja, vi får se om vi kan dra upp det någonting så ser hur det funkar. Men i alla fall så kör vi vidare och eh, en annan låt som jag tycker passar ganska bra så här är eh, Jag vet inte, ska vi se, vi tar ja, Det har varit lite mycket människor här på en gång Jag tror jag gör sådär att jag drar igång en låt för att se vad det blir för någonting helt enkelt Så här kör vi So this is Christmas And what have you done Another year over And a new one just begun And so this is Uh no! Klappar alla händerna och wow! hör... Och wow! Hon har vi lite i en galning på att jag bordet här. Ja, som vanligt. Då. <laughs> ja, just det. <laughs> nu så tänkte jag faktiskt försöka ihåg... Ja, just det. En sak innan jag släpper det här. Det var eh, Ragnar Rosberg. Om du lyssnar på radion så slå gärna en signal hit och... Eh, Skickar ut en hälsning via telefon ut till uh, lyssnarna i HBN Radio här. Och, uh, vi saknade faktiskt dig här ikväll. Jag skickade över lite inbjudande, men har uh, aldrig någonting mer ifrån dig där så jag vet inte, hur har du det? Hur har du det, gamle man? <laughs> mm. Och det är inte bara Ragnar som uh, kan ringa, utan vem som helst kan mm. ringa och få ja, med i radio och ja. ge en hälsning till... Till, till, till de man ja, till, älskar Eller ja, till, ja, vill hälsa till ja, ja, Då ja, till, ringer man på 0171 55977 Och så i, får du vara med I radion här och prata med oss då. Trevliga människor Ja, Och eh, det gäller inte bara De som har ett gott hjärta, utan Alla får liksom ringa och, Men ändå så ska vi spela något låt utav det här, ett, det, här svårt, det här är ett svårt namn Firgal Sharky, Sharky, Firgal Fyr, Sharky. Sharky. Sharky. Mm. Hajen. Hajen. Ja, ett gott hjärta, en gott hörd. Eh, sen så får du eh, ratta, ta över rattarna lite grann. Här. Jag ska försöka få lite mat jag också, tänkte jag. Mm. Ska vi se om jag får igång med, med spelverket där. Say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth is shiny. I tell all the girls they can kiss my hiny. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, who wants to help with my paper little work, and maybe later I'll be a roll God. I am the American dream. I do not think I'm too. Scream And all my hands son of a bitch I'm gonna get a good job And be real rich Get a good Get a good Get a good Get a good job. Women's liberation Came creeping All across the nation I'll tell you people I was not ready When I fucked this dyke By the name of Freddie She made a little speech then All oh, she tried Ja, make this a rain she had hallo det är bobby brown hur är läget jo vars det är bra ja då, då. Fan, vad är det du Ja, det är nog... Vaselin eller vad fan är det? <laughs> ja. Nej, det är mitt eh, raklöder. Ja, det är raklöder. Ja. Jag har vaselin som raklöder. Ja fan, han börjar med det nu. Ja är det är bra? Det är oerhört bra. Ja, men hur funkar det när det raka... Sli... Äh, vad heter Hals? Kan inte raka braten rätt mycket då. Jo, men då blir det lite fint stylat liksom. Jaha, på en gång. Jaha, när alltså det du rakar bort blir stylat eller? Ja, precis ah, oh, då, fan, då kan man ha det som peruk så. Härligt då, ja. schyssta grejer ja. Ja. Du, äh, Vad heter det, vi har ju en massa prylar här Absolut Så vi ska ge bort oh. Ja, lotta ut helt enkelt Vi har ju massa medlemmar här i närheten. Det är kanonbra, det är jätteskönt Det är mm. kul att ha dem Kul att ha er där hörni, mm. allihopa Som ett stöd Ja. Ni gör vår dag Ni gör vår dag, den här dagen gör ni kanske mm. Nu kommer ni att få lite valuta för pengarna jag. Nu kommer ni att få någonting Någon kommer att få en citruspress Precis, det är första priset som vi kommer att låta ut ikväll Vad gör man med det då? Man, gör, man pressar citrus jag det bara slänga ner dem där så får man saftet och alltihopa, med skal och alltihopa. Ja, skalet mm. kanske man inte behöver ta med. Nej. Men, uh, Jaha, du, man trycker ner, man, mm. man delar den och trycker man ner sådär. Mm. Ajaj. Och då. den är ljusgrön och vit. Det är ganska mm. snyggt faktiskt. Det där är, ja just det, vi måste se det. Vi har inte sagt att det är Elon sponsrar oss med lite grejer här. Nej, det har vi inte gjort. Men det gör vi nu. Det gör vi nu, Elon. Elon. Ja, just det. En bra affärer i bolsta. Fina prylar hos Elon! Ja, men sann! Elons nya reklam! En <går> gång till! Fina prylar hos Elon! Ja, där ser ni. Och så här har vi då Titus som vi ska låta ut på ett nummer här. Då ska vi se. Eh, har du kulpåsen framme? Ja, men, eller det är små cylindrar kan man säga. Det är små oh, cylindrar, ja. just det. Hur, hur ska du beskriva en sån här en liten? Jag vet inte, jag kommer tänka på det Det var någon eh, på radion i, På eftermiddagen så var det någon Som sa att eh, eh, Nej men nej det kanske är tokigt Det var en utländsk eh, kvinna Som pratade och så sa eh, Hon tyckte att eh, sina, hennes barn Skulle få uppleva julen Och då så sa hon att eh, Jag vill ju gärna att mi, mina barn Får uppleva ett jul mm. Ett hjul ja. det, det är lite svårt det där när man inte är född så kan det vara lite måligt det där och, mm. och förstå alla ordna Det är konstiga sammansättningar Men en och ett, det är inte så jäkla lätt Nej, det är inte det Rymstuga. Den satt ju bra, ja, En och ett är inte lätt Men nu, utrustar, nej, nej, nu låter vi ut en citruspress Det är man ju inte alls Nej, men ändå ni, ja. ni... Det där numret du tog vad ja. var det då? Det är, den första knappen, det är eh, Ett och det är medlemsnummer vi går på. Och det är alltså Tommy Hildorsson, det är du. Som Nej men ajojojoj. Grattis Tommy! Nej men oj, vad trevligt! Tack så hemskt så så mycket, cituspress. tack, tack! Nu kan vi göra tack. olika joser. Wow! Ja ja ja, det var ju trevligt. Ja, jo, Tommy, var Tommy som var ja. första. Ja, visst. Grattis, grattis. Tack, tack, tack, tack, tack, tack, Hur glad är du på en ja, skala? Ja, jag är jätteglad och det är inte några lögner, det inte, utan här så nu måste vi liksom hämta mig lite grann så då så spelar vi lite uh, lite Lies. Telmilahis, viska små lögner till mig eller säg små lögner till mig mm. eh, och det gör man väl ofta till varandra eh, jag menar eh, hur många er som eh, verkligen menar allting de säger till varandra eh, när någon kommer med en eh, ful eh, skjorta till exempel inte säger man då att det var ful skjorta utan då säger man ja men det där är jättesnygg ja. det beror på hur nära man är personen kan jag säga. Ja, ja men alltså om man står en meter ifrån dem jag säger sånt ja. Ja, det var ju så du menade. Ja, där har vi Tommy-humor igen. Ja, just det. Ja. Bara så att ni vet. Torr. Torr. Torr-humor. Torr och krispig. Ja. Ja, ja, just det. Jag börjar ju bli ganska torr och kris, krispig så här faktiskt. För att om man tittar när man blir äldre så här va, så skinnet på... Skinnet blir ganska torrt och krispigt så här. Men det är det ju liksom den här årtiden... Du, Markus du är inte så gammal. Nej. Men har du märkt att skinnet blir torrt på vintern? Ja, det kan bli lite torrt, men... Mina jag. händer är är väldigt fuktiga. Nej, så menar jag. Ja ja. Ja, du har har du handsvettelse? Ja, nej, du har inte, ja. nej. Ja inte. Nej. Nu har han stämt. Nu kommer han in och spå. Jaha, har han stämt någon? Mm. Han, har stämt. han har stämt någon? Ja. Aj, aj, aj, aj, aj. Han är han är vill. Ja, Per-Martin Valden äh, Skogvalden. Äh, heter han Valdeskog va? Jag vet faktiskt inte. Per-Martin. Per-Martin. Vad är Vad heter du, vad heter du efternamn? Martin, vad heter du efternamn? Valdenskog Valdensstad Ja det var en hel stad, det får jag komma lägga på mindre Kom in här så får du Ska vi stämma dig, nej vad säger jag Du hade väl stämt gitarren sa du Nu var det redo för lite musik Här kommer vi en sån Kom Oj, till mig Oj. Jag må han leva. Jag må han leva ut i hundra år. Jag viskar och han leva. Jag viskar och han leva. Jag viskar och han, viska han, viska han, viska han leva ut i hundra de år. När han leva. När han leva. När han leva ut i hundra år. Ja då ska han skjutas Ja då ska han skjutas Ja då ska han skjutas. Skjutas. Skjutas. skjutas Skott kärran Oj oj oj oj Det är så att Tommy har fyllt 70 år Och vi här på radion vill sänka honom en liten present Oj, oj, oj, tacka, tacka, hemskt, hemskt hems, hems, mycket Ja, vad gammal, då blir vi, säger ja, de här oj, Ja, vi pratade just om det, att vi börjar bli skrynkliga När vi blir gamla en Fast det är ju, jag är ju inte skrynklig Nej, det är, är, är jag äldre du. Ja, du är det ja. Ja. Du är, oh, Jag känner du närmare Jag kommer närmare Ja, det kommer närmare så. mig ja, ja, Och så har vi den som ja, du syns Åh, vad det var skönt med de här ja. lurarna Ja, ja Ja, tack så, he så hemskt mycket. Varsågod. Tack, varsågod. Tack, tack, tack så hemskt mycket. Oj, oj, oj, vilken överraskning det här var då. Ja, det var inte dåligt. Oj, tack så hemskt mycket allihopa. Tack, tack. Och tack. I, så här är det bara. Innan du öppnar och bara prasslar mm. så ska här eh, <laughs> säga någonting. Aha, okej. Okay. Jo, den 13 december fyllde Tom Hildersson Mr. Hobo närradio mm. 70 år. Under mer än ett decennium har han genom sitt ideella arbete skapat Gudvill för Håbo kommun med sitt jobb med Håbo närradio på grund av kommunledningen och Fridigårdsgymnasiet, förlåt, på grund av att kommunledningen och vi någon, Det var lite dålig ljud där, va? Ja. Ja, ja, vi kör. På grund av kommunledningen att... På, förlåt nu igen. På grund av att kommunledningen och Fridegårdsgymnasiet inte anser sig ha råd att stötta ekonomiskt längs HBNR-radio ner 31, janu äh, 31 december 2004. 14. 2004 <skratt> 20-0-4, tack. <skratt> 20-0-4, ja. Är så tagen av att hon så att Ja, det är det. Ja. ja, idag, söndagen 21 december, går Håbon och R radio eh, sändningar i graven med flaggan i topp genom sin traditionella rimstuga med bland annat Per-Martin Valdestad. Håbo kommun går miste om den Goodwill som en egen närradiostation innebär. En Goodwill som framförallt Tommy Hilderson har byggt upp. Det hade bara behövts att kommun. Nej, nu är vi borta helt <går> <hållet. går> <Nä, går> från fortsätt, fortsätt, <Får> <går> Nej, fortsätter oh Du fortsätter. Nej, Nej, nej, det allt för kallt. Ja, okej. Okay, jag, jag vet inte, hörde du ingenting i lurarna där? Nej, jag hör ingenting. Nej men idag, du då. Det du, du ska göra. då. Kör hårt du. Hobo kommun går miste om den goodwill som en egen närrolldstation innebär. En goodwill som framförallt Tommy Lindursson har byggt. upp. Detta det hade bara behövts att Håvå kommun hade satsats ekonomiskt på att dig, digitalisera radiostationen och se till att sändningarna också gått ut via internet för att andra skulle ha kunnat ta över efter Tommy Hilderson. Tack! Mm. Tack så hemskt mycket allihopa och ja, jag vet inte vad jag ska säga Jag tar och... Är ja, jag gör så här innan Per Martin kommer att spela med triket Jag tar och skriver lite kärleksbrev i sönden till er allihopa varsågod och lyssna på den här. Så kommer Per Martin sen. Like today. så kom ju Polanka Anka i här och eh, började en liten grej sen när jag var i tonåren så här så hade jag en eh, kusin som var hemma hos mig och eh, det var när den här låten var eh, hon blev helt galen när han eh, Polanka Anka den här liksom och jag har aldrig sett någon människa bli så sjuk liksom eller så helt tokig liksom och bara ja Sjönk in i, i någon annan verklighet någonstans. Men just den här låten. Och eh, visst är den bra. Diana är kanonbra. Men nu ska ni få lyssna på någonting som annat som är väldigt bra också. Och, eh, eh, per Martin. Eh, är du där? Jag är här. Ta på lura dig lurarna där så ska vi okay. lura dig lite grann här. Ja, här. Jaha. Sådär. Nu ska vi se. Nu ska vi lura Per Martin här lite grann. Och... Eh, Se, nu får vi nog. Eh, per Martin, hör du mig där? Jag är män. Ja, just det. Eh, vill du presentera på något sätt så där kanske någonting? Eller? Ja, det kan jag göra. Per Martin du? har varit här en gång. Ja. Tidigare, och... Var det en rimstuga eller vad var det? Ja. ja, det var det, va? Det var nog två år sedan, tror jag. Tänk går går. Ja, den går. <laughs> <laughs> Synd att det här är sista rimstugan, för vi har ju otroligt mysigt och härligt här ikväll. Så det är tråkigt att det är sista gången mm. det är det. Men eh, Vi får njuta av stunden Som är just nu och nu har vi Väldigt mysigt och trevligt på alla sätt Och Per-Martin du är väl ute och spela Ganska mycket lite överallt i landet här, va? Ja Det har blivit lite med mina föräldrar också varit ute och spelat mycket och åkt med dem På deras turnéer ja. <skratt> Och eh, dina föräldrar Är eh, Mia eller vad heter? Ja, Mia, Marianne och per Ja just det Ja, och, och äh, klassisk, typ. Ja just det, ja. för de har hållit på många många år. Ja. Mm. Deras äh, flaggskepp vad, ska man säga, vad var det förlåt det var. Det var, det var... Ah, Va? precis. Ja, precis. <laughs> det dör aldrig. Ja. Ah. Vad det hette Ja just det, det Rosor aldrig dör. I våra minnen, det passar ju bra för våra I vårat minne här så dör ju aldrig Oj, nej, nu det nej, det där. Nej, nu får du ta över här och spela någonting ja. Ja. Den här sången heter On a snowy Christmas night Det är en Elvis-låt Och den, jag kan säga också att På svenska först Nattens bönor som mjukt Viskar in en katedrals Milda ljus För budskapet om julens bud I en snög julig natt Giv tack för allt du vill med. Håll i dina nära och kära. För du vet att han har varit god mot dig i en snöj julig natt. Och då på det engelska. <fört> Mina prayer Softly whispered in. A cathedral's Can light. Bring the message. Of the holy days on a snowy Christmas night Holly Reeds and in the toe symbols of the season might joyful faces everywhere you go on a snowy crisp night. Give thanks for all you've been blessed with And hold your love once tight For you know the Lord been good to you On a snowy Christmas night Mother Nature, where's the bridle gone? For the world is dressed. In white, there's a silent glow that fills the earth on a snowy Christmas night. Give thanks for all you've been blessed with, and hold your love once tight. For oh, you know the Lord been good to you. On a snowy Christmas night, for you know the Lord been good to you on a snowy Christmas night. Thank you. Jättebra. Mm. Tack. Får vi uh, höra någonting mer? Ja, gärna. Jag kan leta rätt på en sån. Kan, vi, kan mm, ta och, ja. vi kan ta en dragning på någon mm. av priserna här, eller vinsterna här. Så länge så mm. får du uh, fundera på vilken låt du vill spela så tar mm. vi och tittar på det Vad är det där Smörgåsgrill? Ja, det är smörgåsgrill. Det ser jättegott ut på bilden, man <laughs> Ja ja. ja det ser, jag ett stort paket. Det, är stort stort det det är ungefär som ett våffeljarn eller vad är det Man kan ju varma mackor. Ja, ja. Eller varma smörgåsar eller? Men man kan inte stå, det, det, det är lite fusk ja, men jag menar på bilden där för där är det ju massa grönsaker Man kan inte göra en macka med grönsaker och stoppa in i grillen och bara trycka till Nej, det. Ja, varför inte. inte? Ja, jag vet inte. <laughs> får ha tåligt ja. bröd. Ja, får ha det. Ja. Jättegott ja. Ska, vi, äh, ska vi ta och äh, dra en Absolut Och sen ni som medan, medan vi håller på Och drar en lott här så är det Vill ni ha ett rymd till någonting Så äh, kan ni ringa hit På 0171 55977 Och äh, Önska någonting Eller också kan ni göra som äh, En del andra har gjort Ni kan äh, ringa in och äh, bara hälsa till någon så där, Skicka ett sms Till exempel mm. Till... Ja, oh, ja, Åsa. Ni kan få prata med Åsa öman. Mm. Vem vill inte det? Ja, just. Alla vill prata med Åsa öman. Oh. Nej, men vi gör så att vi, eh, vi drar den här nu då, så får vi se vem som... Eh... Ja, och jag har dragit, eller min kollega här, kan ja. ja. Och den som vinner smörgåsgrillen, det är Lars Nord. Nej! Ja! Du var ju här ja. Alltså. Oj! Ja, men vis, visste du det när du kom hit? Ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. men det var ju härligt. Ja. Gratulerar. Ja. Jag får tacka så mycket. Ja. Så nu, nu är det bara hemma och grilla smörgås här? Ja, ja, jag ska ta ditt recept. <laughs> ja, får jag får göra det. Lägg på en fralla, lägg på en tomat och lite sallad och lite grejer gurka och där och sen så bara trycker du till för att se vad det blir för någonting idag Ja, det ja, ja, lär ju bli eh, Per Martin, eh, vad, vad kallas du för? Liksom? Eller vad, så, vad tilltalar man dig med? Säger man Per Martin? eller Säger man PM eller vad säger man? Ja, det kan man, <laughs> man? ju också. Jag brukar säga PM på jobbet. PM, men. Ja, ja, men, ja. Jag ska men, skicka ett PM. Ja, precis. <laughs> ja, ja. Nej, men, men är för, ja. Per Martin mycket man ja, ja. Det, det är bra. Ja. Efternamnet är lite för långt. Ja, det, ja, det blir det. <laughs> ja, det du har en <laughs> härlig röst tycker jag. Den är mjuk och skön så här. Mm, Väldigt len att lyssna på. Ja. Ja, tack. Ja. Eh, har du varit på Österlen? <laughs> Nej. Tror, ja, faktiskt, det har jag faktiskt varit. <laughs> Det var väldigt fint på ja, ja, var det där du fick din röst Tänkte jag säga Ja, ja oh, Tommy. Ja, jag är hopplös Ja, det är det Ja, jag har faktiskt varit där nu. Jag bodde nere i Talarp ett tag Så att, Ja, nu kör du buss till Schallstad Ja, men nu får vi lyssna på lite mer Live-musik här, härligt ja, Jag tänkte att jag skulle ta en sång som heter Min barndoms jul. den har lämmer ligga på svensk toppen ja. mina frälde min farfar som har skrivit den jo ja. ja, hej Filip Filip Olsson han var, kallades eh, klockaren på Unö oh. På Ornö. du oh. ah. ja. det på över stadens hets och kävlan Över trista mörka hus Över gråa torg och grändens gamla sju Dansa lätta vita fling I en egen värld av ljus Och det minnas ständigt om min barndomsjul Och min barndomsjul är kvar i sinnet strålande högtid Hur fröjdefull du var Klinga klocka Och tindra stjärna klar Och min barndoms jul Lev kvar Jag kan höra elven brusa I min barndoms sagoland Där gick livet jämnt sin lugna Stilla gång över skogarna och bergen lyste skyn av Norgens brand och det ringdes bud om frid och godhet så min min barnom skulle kvar i sinne strålande högtid i fröjde full du var klinga klockan. Och hindra stjärna klar, och min barndoms hjul lev kvar. Efter sista jul där hemma, då stod mor vid stugan större, hennes den mindes jag så väl. Och om blå, jag kunde bära dig på armarna som för, för att värna om. Ljusa barna och där hemma lyser stjärnorna som förut i det blå Över skog och älv står månen, grann och gul Till min hembygds trolska mina tankar ständigt går Till mitt gamla hem och till min barndoms och min barndoms hjul lev kvar i sin strålande högtid, hur full du var. Klinga klockan och hindra stjärna klar, och min barndoms hjul lev kvar. Bravo! Ja det var vackert du Jag tror och vi ska ta och spela en låt här, Så får vi en, alla som är här gå och hämta lite mer mat och fika och Kaffe och, och... Ja, dessär. Vi har en dessert står ute och fryser Ja. Som vi får gå och hämta ja. Och nu när vi är inne på det här med barndomsminnen och alla såna grejer Så tar vi en låt som är lite grann åt det hållet Och det är ju Sven Ingvars. som fälten böja sig för vinden och där mörkgrön granskog lyser bakom den står den röda lilla stugan in vid grinden som vi. får dagar var mitt barndoms hem Det är sol och sommar.